Dakle, da se maksimalno potrujiš. Zašto? Zato što je rečeno iskrenost u traženju znanja je da otkloniš od sebe neznanja. Šta misliš? Doći nogu preko noge i tako otkloniti od sebe neznanja. Doći na halku na skup, prekrsti ruke, noge i sluša znanja. Nismo mi, mi više šafije, ljudi. Šafija je jedan put pogleda, čuje i zapamti sve. Nema toga. Mi je dobro da znamo kako se zovemo, kakva nam je situacija na polju. Šta vidimo?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 Nisi odklonuo od sebe, ne zna. I peto je li da odklanjaš neznanje od drugih, odnosno da to znanje renosiješ drugim.